bismillahir Mərhəmətli rahim və rəhimli Allahın adı ilə. Qul a'uzubirabbil-falaq. Dəki sığınıram sübhün rəbbinə. Min şerrin ma mə xalaq. Məxluqatının şərindən. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبٍ Çökən zülmətin şərindən وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ Düyünlərə üfrən cadugər qadınların şərindən وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد Və həsəd apardığı zaman pahılın şərindən